بسم الله الرحمن الرحیم موږ په تيسیر مستلح الحدیث کې باب د جرح او تعدیل ویلې باب د جرح او تعدیل دا په کتاب کې باب دومو او الباب الثانی او بدی کې بیا درې فصل او یو فصل کې د راوی حواله سره گفتوگوش وا د کم راوی روایت مقبول وی او د کم راوی روایت اغه مردود وی او پر راوی بانی د جرح او د تعدیل حواله سره گفتوگوش وا داغه د زب داغه د عدالت راوی کی د علماء و جرح او تعدیل هغه جمع شي دارنګي د دا کمراوی ا دا دیوراوی داغه د دا تعدیل او د جرح د پارا خایا خا د یو عالم د یو امام داغه غ توثیق او داغه غ نقد داغه غ جرحه کافید کنا د غنو یوراوی هغه د فسق نه توبه او باسی داغه د دا روایت سو حکم دی دارنګي ذراوید دا جرح او تعدیل بارے کی سبب نو آیا دغې بیانول پکار دی او کنه نو صرف د جرح بارے کی ویل چې جرحه مفسره پکار ده بیا موږ په دویم فصل کې د جرح او تعدیل د کتابونو حواله سره کم عام سوچ ته مسلمانانو دے اغدد دی چاغه د دې فند د نمونونو سره لګډیر واقعیت لري نو دا لري حوالی سره منګه گفتگو وکړه باجپدی کې هغه کتابونه چې هغه صرف ضعفاء او متروکین راوی اږي سره خاص دي باج سره راویان سره خاص دي باج عام دي دوه ذکر کړي بیا بازي د سیده چاغه د بازي خاص کتابونو سره بازي د یو خاص کتاب سره او بازي د خاص کتابونو سره ان شاء د دیبا بیا اونورو کتابونو کې تفصیلا بیان اغراشي لنمنګ پدريم فصل کې د جرح او تاديل مراتب ذکر کو چې په دې کې کوم حکم لګيږي پراوي باني نو اگر ټول د یو درجي او د یو مرتبه احکام ندي مثلا یو راوي باني جرح حقيقي نو آیا چې په هغه باندې د قزاب کوم حکم لګيږي د قزاب جرح حقيقي نو آیا قزاب ورسره دا جرح اوشی چې فلانن ضعیف یا فلانن ضعیف جدا یا لا يكتب حديثه فلان اللین الحديث نو آیا دا طول او یو درجه کی با دی در نا بلکې په دې درجه چې موږ مخ کی د ضعیف حدیث په با باب کې ویلیو چې موضوع دا د ضعف غ اعلی درجه دا در سنگ چی په مرزونو کی کینسر هم یو مرز ده او بل طرف ته زوکام هم یو مرز دے او لیکن د دوانو په شدت کې فرق ده نو دارنګی مراتب د دا جرحا چې بدی کې کم الفاظ علما استعمالی د جرح و تعدیل نو اغم ټول په یو درجه کې نه دي بلکې په کې فرق ده دارنګی د دا تعدیل هما د بازي علما او د بازي راویانو د پاراب سقا د بازي راويانو د پاره به مزید تاکید شي ثقه ثقه دريزل بداله لفظ استعمال شي د بازي راويانو د پاره صدوق لا باس به فلان صالح الحديث فلان يكتب حديثه دا مختلف الفاظ نو د دي خپل خپل درجات دي دی د دي خپل خپل اغه کیٹیګوریز دي خپل خپل مراتی بي دي او بیا لاندې داغي حکموم ذکر کئ چې دی یورایب باره کې دا فلان کې اصطلاح استعمال شي نو د د تاته ب داغه لفظ نه دا, دا, دا راویانو داغيغه مرتبه معلوم شي نو بیا په روایت باندې حکم لگول اغه بتات آسان وي دا چې دا به عام گفتگو کئ بیا په دې کې د علماو او بازي نقادو داغي ځان لزان له اصطلاحات تي لکه مثلا امام احمد ابن حنبل لکه اوس آ... ته چام تورباني د منکر الحديث دا لفظ دا ووري او تا د منکر روایت بحث اغويلي نو تبداوی چې دا د دا روایت خو مردود دي خو اوس چې امام احمد ابن حنبل اغا یورایی په باره کې د منکر الحدیث اصطلاح استعمال کی دات ساته پایک دا, ای ای دا اغا راوی روایت هغه مردود نه ای بلکې هغه منکر الحدیث د هغه راوی په باره کې وای چې د هغه راوی د هغه تفرد وی یعنی هغه روایت صرف د هغه راوی نصابیت وی د نور ونې نو کاغس قی به به دا هغه تفرد هغه من لیکيږي حالانکه لفظ چې لکم استعمال کړي دینو هغه سوره سخت بل طرف ته په ظاهره باندې بتاته لفظ حلقخکاری لیکن باغ لفظ کې بتغلیظ وی پای کې سختیا وی لکه امام بخاري چې دی اورای په باره کې یو وی سکتو ان هو ددنه علماو خاموشي اختیار کړي دنو ته به راخه په ظاهره ډيره یو معموله تجارت حقکاری او پکی امام بخاری هغه دا, روای... دا راوی متروک الحدیث ته سقطو عنهو دا رنګ نظرن په دی راوی کی نظر شت دی په دې کې کی بقتل کیږي نو پظاهر ډیره حلقہ جرحه دا لیکن امام بخاری دا غ په اړه کې فی نظرن دا غن روایت د سراړو روانه غنی په دا د د باز علماء بیا دایي خاص خاص اصطلاحات دی مراتب الجرح والتعديل د جرح او د تعدیل مراتب دا غیغه درجه دا غیغه کیٹیګوریز ټول په یو کې نه دي لقد قسم ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم الرازي په 327 هجري کې دا وفات دی د او د پلر ابو حاتم دا دواړه د جرح او د تعدیل امامان دي خ ابن ابي حاتم او دارنګ د دا پلار ابو حاتم د جرح او د تعدیل په دې فن کې د ائمدي لقد قسم ابن ابي حاتم في مقدمه كتابه الجرح والتعديل ابن ابي حاتم د خپل کتاب په مقدمه کې جراغینم جرح او تعدیل له پای کې تقسیم کړی دی سی تقسیم کړی دي کلا من مراتب الجرح والتعدیل اله 4 مراتب د جرح او تعدیل چکه مراتب دی پدی کی هر یو یعنی د جرح مراتبم او د تعدیل مراتب هم سلور سلور مرتبه ده د جرح او د تعدیل په خپل کتاب کې تقسیم کړی دی پای ای که تچه پا کی مقدمه د جرح و دا تعدیل اگوری نو پا آغاز کی دا یه وڈوکی اونتی عنوان قائم کرده طبقات و روات دا راویان طبقات بیاور پسی بلی ذکر کرده ده نو پای ای که مراتب و روات دا روات و راویان و مرتبه او دارنگی پا کتاب کی مخ کی پا زیبان دا دا بازی مرتبه دای ذکر کرده دي نو سلور مراتب اغه ذکر کړې دي و بیان حکم کل مرتبه منها او بیان کړې دی د دې سلور مراتبو کې د هر یو مرتبه حکم اغه ذکر کړې دي ثم زاد العلماء او بیا علماء زیادت کړې دی علا کل من مراتب الجرح والتعدیل د جرح او تعدیل په دې مراتبو کې د هر یو باندې زیادته کړه دې مرتبتین دو دو مرتبه اغه سی واکړی دي نو فسوارت کلل مم مراتب الجرح والتعدیل ستا ود جرح او تعدیل مراتب سلور ابن ابي حاتم ذکر کړیو عمد تعدیل سلور او عمد د جرح سلور نو علماو پدې کې په هر یو باندې دو دو اغه اضافه کړل نو د جرح مشفق جوړ شو د تعدیل مشفق مرتبی اغه جوړې شوې و الیک هذه المراتب مع او دغدی تاته اوس اغا مراتب سرد الفاظنا اغا دادی تاته ذکر کیږي مراتب التعدیل و بعض الفاظها د تعدیل مراتب او پدی کې داغي بعض الفاظ یعنی پدی کې دا صرف داغی نه به تورې نمونه دا الفاظ راغست دي رمن بني مرتبه کمي او دا ماده على المبالغه في التوثيق چې دی راي په باره کې دا توثيق او دا تعديل کې مبالغه شي یعنی يعني په د اسم تفضيل سره او كان على وزن افعل چې اغاد افعلوا په وزن باندې افعلوا وزن دا اسم تفضيل وزن دي څنګه قرآن کې موږ اضلمو وایو داري اعلموا دا دا اسمه تفذیل دی کې مبالغه وی چاغه افعلوا په وزن باندې اگر اغه یعنی وہه ارفعها یعنی دادا اغا دا د ټولو نه اغا اوچته درجه ده او اوچته مرتبه ده مثلا فلان الیه المنتہی فتثبت اس دا خدا فعلوا په وزن نه ده لیکن پدی کی دا الفاظ پدی باندې دلالت کوي پدی الفاظ کې مبالغ ده اس دیبل کې اثبتو راغلی دی فلانون اثبت الناس ماغه د افعلو په وزن راغلی او پدی کی فلانن الیه المنتہی فالتثبتی فلان کې پاغه هغه طرف ته انتها شوه دا په تثبوت کې تثبوت یعنی حافظه ضبط اتقان کې مضبوطوالی کې په پختو کې د دې اسان تعبیر دادې په فلان کی بانی یا داش کیو په مزبوطوالي ختمه ده الیه المنتها فتثبت انتها هغه دل په فلان کی بانی په تثبت کی په مزبوطوالي کی دحافظي او په حافظه او زبط کې پاغه ختمه ده لنډه دا ده یا فلان ازبت ان الناس او فلان کې د اثبت الناس ته یعنی په خلکو کې د ټولو نه زیات ثبت دي ثابت دي او حافظ دی فلان اثبت ناس بیا دات ساعتی دا ان شاء الله راشی بعض شاگردان اغه بیا د بعض استادانو دا غیپ په شاگردی کی اغه بیا مشهور دی مثلا د امام زهری دا غن شاگردان بئی نو پئی کی مالک هم دی امام مالک نو کمچه ده جرح و تعدیل و علماء دینو اغیب و باز اوقات ذکر کی که چه مالکن اثبت الناسی فی فلانن مالک چه دینو دا پا فلان کی استاس کی اثبت الناس تے نو دایات ساته کلچی او ده زہری پا شاگردانو په یو مسئلہ کی اختلاف راشی لو جیکله نقاد و علما و د یو شاگرد په باره کی دا ذکر کړي چې دا د فلان کیو استاد اثبت الناس داغه په شاگردانو کې اثبت الناس ته د دایات ساتي داغه روایت لپاره ترجیح ورکړي کیږي لکه مثلا د دې مثال ده لکنن زمنگ استاز ده دا گن دی لکنن نن استاز استاد دی داغه غړ شاگردان دي لیکن د با دي شاگرد داغه اغه ملازمه داغه اغه صحبت داغه اغه تعلق داغه سره ډیر زیات دی ناستته ولاله داغه سره دیېرهزیاته ده د چې کله په یو مسلهې تعوز را شي د دغه استاس په ګړو شاگردانو کې مداات سااتې دغه شاگرد خبرې ته به ترجي هغه حاصله وي چې هغهغ د خپل استاز سره ډیر تعلق پاتې شوشي او زمانه تعلق پاتې شوی نو غې باره کې ووي چې فلانون ان اثتون نې فیفلانین فلانکې د فلانکې په شاگردانو کې اثتون نست. دويمه مرتبه ثم ما تاكد بصفته او صفتين من صفات التوثيق بیا دويمه مرتبه هغه دا چې تا کی دشي د د یو لفظه بصفتين په سره یا صفتين من صفات التوثيق او یا با دو صفه دونه اغذ کرشوي وي من صفات التوثيق التوثيق ده صفاتونه لک ثقه ثقه او ثقه د دې لفظ تاکید کړه د پیو صفات سره دارنګ ثقه ثبت د دې ثقه تاکید کړه د پسبت سره او کله بداشي صفاتین به ذکرې ثقه ثقه ثقه درې ځله به ذکر کړي نو دا او بله داڅماتهق د پ صفتین او بیاغ چې غې تاکید به شوي په یو صفت سره لکه سقتون سقتون نو دا اوس لفی تاکید دی چې بلکلو مغه لفظې را وړی دی او کله به داې چې هغه معنووي تاکید بوي یعنی دا د معقب لفظ غونېوبنی لیکن تاکید بهبارل بیا هم راغلی وي معنا کې به تااکید ووي لکه سقتون ستون مثال دی او یا کله د صفاتو د توصیق نه به دو صفات راوړلی شي ثقۃ ثقۃ او یا مثلا ثقۃ ثبت ثبت دا سی الفاظ امر اتلی شي دریم مرتبه ثم ما عبر عنه بصفه دالته على توسیقی من غیر توكيد او کله به دا سی لفظ راوړي چې بای با کې بتاکید با نه لیکن بارا لغلفظ عقبم په توثيق او په تعديل باندې دلالت کوي او بیاغه چې تعبير کړې شي دا غي نه په داسي سره چې دلالت کوي په تعديل او توثيق باندې لیکن بغیر د تاکید نه لقسقه يا حجت سلورم مرتبه ثم ما دل على التعديل من دون اشعار بالضبط بعضي الفاظ باندې چې هغه پا با تعدیل بانے خود دلالت کوي خو قل لیکن آغا لفظ کی دا زبط وزاحت بانی یعنی زبط با آغا سی نی لکا اس سقا حجا سقا سقا سقتن سبتن فلانن اضبطن ناس دادا دا سی الفاظ دی چه پدی که تعدیل عدل هم او ورسرا در راوی چه کم زبط دے نو اغم پا شامل دے لیکن بعضی الفاظ با دلالت کې په با عدالت باندې چیرې دراوي خسرې دي فاسق نه دی فاجر نه دی د مروت نه خلاف کارونه نه کوي لیکن حافظه لکه د ثقه په شان نه ده او دا غده पारा من دون اشعار بالضبط او پای کې بد زبط اغا وضاحت نه ای لکه صدوق صدوق راوی یا محله الصدق یانه دغه غزه چې دینو یانه راوی صدوق راوی چې دینو عادل دی خو بهر حال د درشتین د درشتین راوی داغه په زبانه کې خودی شوی دی یانه داغه خپل مقام دانه دی خو بهر حال په غزه کې په غا محل کې کې خودی شوی دی یا پدارنګ بدی الفاظو کې لا با سه هم راضی لا با سه به راضی خدایات ساتي دا ابن معین نعلاوا دو نورو محدسینو دو نورو علماؤ پو نزبانی ابن معین ولی زکا ابن معین دا لا بأس بھی چکل دا لفظ استعمال کی اذا قالها ابن معین دا ابن معین دے خوا معین دا میم زبر سره باز خلق معین وي غلط تے یحیاء ابن معین مشهور عالم اذا قالها ابن معین فرراوی دا یحیاء پو نمبان دو قسان دي. و او و تعدیل کی معروف یو یحییٰ ابن معین دے او بل یحییٰ ابن سعید القطان دے او دوانا په فروعو کی دا احناف دی دوانا په فروعی مسائلو کی حنفیان دی دی ما ابو حنیفہ دا په پا مسلک باندی دی یحییٰ ابن معین او یحییٰ ابن سعید القطان نو کلچ ابن معین لا بأس بھی ہوئی ندایات ساتي څنګه چې ما ویلي د بازي علماو خاص اصطلاحات دي ندایات ساتي فهو عنده ثقه نو لا باس بي تد او چې دا خود صدوق او داغي سره په یو لین کې ذکر شویو نه نه بلکې د ابن معین په نسبانه داراوې ثقوي سم مطلب لا باس به چې ابن معین وي حوالہ راشي او قال يحيى ابن معين فلن کې راوي ورکي لا باس به نیایت ساته اگراوی هغه بسقوی مطلب سو اگراوی هغه با عادلهم وی او هغه بثبتهم وی هغه با عادل او زبد دوونه صفات به پکیوی ها ده نور علما په حواله چې د لفظ راشی نو عادل به پکیوی البته په زبد کې به له هغه نقصان وی پنځمه مرتبه غا غدا ثم ما ليس فيه دلاله على التوثيق او التجريح بعض الفاظ غدي چاغنه دراوی په جرح دلالت کوي او نه په تعدیل دلالت کوي تिक्षه ینه پغه کیبا توقف کوي توقف بکه ګوري با نو پای کې بت بیا رښت فیصله کې د سوچ بچار نواد بعد آیا نو حواله به ګوري قرائن به ګوري کاته تاسو قرائن ملاو شو چې اغي کی ته تعادل طرف لترجیح ور کولی شي نو ай کی به ته د تعادل طرف لترجیح ور کی او که بل فرض قرائن او دلایل تاسو ملاو شو چې بای کی ته تجریح لا په غراوی باندې د جرح یا غسېد غالب کیږي نو بس په جرحو کی د روایت باندې به حکم به د هغه مطابق لګي بازی الفاظ هغه دي چې پای کی دلالت نه په توثیق او په تعدیل شته نه په تجریح باندې شتا لکه مثلا فلان کے شیخ دی فلانون فلان شیخ دے تو ساتے فلان کے شیخ دی د دات ساتې شیخ دی او دا شیخ د لفظ یعنی په دې کې نه د دا, دا غراوی نه د عدالت پته لګي او نه د جرح پته لګي یا مثلا روا عنه الناس روایت کڑے دنه خلقو نو خلکو د روایت کډه نو اوس دیکې موږ ته داغه د دا خوالی او د بدوالی سپته لګي شبغم مرتبه ثم ما اشعر بالقرب من التجريح او بیا اغه مرتبه ده چې اغه ظاهری د جرح قرب یعنی مطلب دا بعضی اغه الفاظ دي چې بای کی راوی د جرح اغه یعنی بهرل د تعدیل پدای کې راځي خبر هل بیام جرحه تا هغه ور قریب وي یعنی نو مکمل معدل راوی دی او نو مجروح راوی دی خبر هل بیام جرحه تا هغه ور قریب دی یعنی پدې کې بم قتل کیږي بچیرا راوی موږ بنور دلایل غوړو کجر د دلایل مون ته میلاو شو روټیک دا داغه غراوی روایت هغه مانگ با داغی توسیقو کو پاغیبان با حکم هغه منگا ولگو او کنا دلائل منگ تا ملاو نوشو ندایات ساتے دا داغا راوی نا منگا استدلال هغه بیا نوشو کولے فلان ان صالح الحدیث فلان کے چی دینو آغا صالح الحدیث تے یعنی پا حدیث کی صالح دے نیک دے او یكتب حدیثه انه الفاظ خاسته الفاظ دی فلان صالح الحديث ولكن یاد ساته د دا دا تعدیل بمرتبه کې د ټولو نه اغلان دی مرتبه دا حکمه دغه مراتب د دې مراتب حکم څه دی هم المراتب الثلاث الاولى هم المراتب الثلاث الاولى هر چی غلونبنی دری مرتبی دی چه فلانون اثبتون ناس سقتون او یا یعنی پا تاکید سره او یا بغیر تاکید نجده کم که دا سقو دا ثبت الفاظ دا راغلی دي نو دا سی قسم راویان چه دی دا یورایو بانی دا اخکام راشی نو فیحتجو بے اهلها نو د دا, دا سی راویانو بانی با احتجاج احتجاج مانا استدلال په داسه راویانو باندې به با احتجاج نیولکی کی مطلب دا راویان باندې په حجت کی او په دلیل کی پیش کیږي کی. د دې راویان او روایت باندې په استدلال کی پيشول کیږي کی. او داسه راویان روایت هغه مقبول وی وان کان بعضهم اقوا من بعض اگر چه بعضی د دې هغه بډیر قوي وی د بازونه یعنی چمنګو ګورو نو د پای کې به د راویانو داغی اگه مثلا یو سند کی برایشی یو رایی بباره کی برایشی سقتون دبل رایی بباره کی برایشی سقتون سقتون دبل رایی بباره کی برایشی فلانون اوثق الناس اثبت الناس نو په قوت کی در آویان و خپل منس کی فرق دی لیکن د ټولو و حکم داده چی احتجاج اگه تینی ولی کی گی استدلال کی تینی ولی کی گی هرچی سلورم مرتبه ده سالورم مرتبه چیئی که راوی صدوق راشی یا محل حصدق یا لا بأس بیهی وغیره راشی نو دایات ساتهی مرتبه او پینزما فلا یحتجو بے اہلِهما ددی راویانو روایت دا پا استدلال کی تنشي پیش کولے ابتدان چتا امدغ روایت دا پا دلیل کی پیش کی نو بیا باسه ها ولیکن یكتب حدیثهم دا غی حدیث باغت اولی کی ويختبر او دا اختبار بکی کی دا غی امتحان باغت کی کی دا اغه حدیث او دا اغه راویانو دا اغه راویانو دا غی اختبار بکی کی, کی اختبار امتحان توي دا اغه راویانو دا تب امتحان اخلی نو الان دی په شیه کی د اختبار غ طریقې خود لیدا حدیث بهولی کی لیکن داغی داغ داغی با کی دون دون دا غ دا غ راویان او دا غ امتحان باغستل کیږي تکشوا و ان کان اهل المرتبه الخامسه دون اهل المرتبه الرابعه اگر چې پنځمه د سلورمه مرتبه نه بیا لغ مزید کم ده اې مې سلورو مټلګ معمولیو چته د پینځمه بیا اغه مرتبه هغه کم ده اختبار سم و ویختبرو امتحان بددي اغستې کیږي د داس راویانو اې یوختبرو زبطهم د دې راویانو زبط د یاداش د دې حافظه د دې د احاديثو اغا محفوظ ساعتل داغي اختبار بکیګ سنگ بکیږي بعرض حدیثهم على احاديث الثقات الضابطين دا مخک منګه در راویانو به بارک یو ویل چي دی او راي زبط به موږ سنگ معلومو زبط به معلومو دا احاديث په پیش کې د ثقه راویانو په احاديث باندې نو دا رنګه داږي زبط با دا پیش کې د ثابت ثقه راویانو په احاديث باندې فان وافقهم کچرت د دی سلورم او د پنځمه مرتبی د راویان صدوق راوی صدوق راوی محل له صدق داراوی او یا فلان شیخ داراوی د دا دې راویانو روایت کچرتہ د سقا ثابت راویانو د غی د روایتو سره موافقت لره نو احتج به حدیثه نبیه بد دې را... راوی د روایت نه هم استدلال اغنی ولیکيږي وله او که چرته موفقتې نو نفلا نو فله احتجاج بې ننی وللی کېږي فظه منظالکه نو سوال دا راي سوال دا راي چې ابنی حجر خو په تقریب تهضی به کې د راانو په او دا, دا من کی په حسن لذااتږ کی منږ دا ویل چې راوي وی صدو خووي نو مطلب دا چې دا او و ضبط راوی دي نو خو موږ په حسن لذاتی کې ذکر کړي دي او سوال دا کوي او دا غي جواب کوي چې یو د ابن حجر په نسبانه د صدوق استلاده دا, دا چې کم منګه په حسن لذاتی کې او یا عام تور باندې د اصول حدیث په کتابونو کې ویل کېږي نو دا د ابن حجر استلاده چې هغه صدوق راوی خفيف و ضبط راوی د پاره د لفظ دا صدوق استعمالي لیکن یو د د ابنی حجر نه مخکې د نور علماء او اصلاده دصدوقو نو غېغ حکم نه دی بلکې د راوی رواییتو ته به کتل کېږي که چر ته موفقتې د سقه رایانو او د ضابت رایانو د روایت سره دغه موفقت نو دغه روایت به قبلېږ په دلیلکې به پیش کېږي او که دلیل بیا نه پیش کېږي او دا دغ سوال جواب کوي فضظهره من کا نو لَدَدینَ دَ معلومه شو چې ان مَن قیل فیه چه هر اغراوی دا حاشیه ويمخه هر اغراوی چې داغه په باره کې صدوقن ویل شوی دی مِنَ الرواۃ درویانون لا یحتج بحدیثه قبل الاختبار د اختبار نمخ کې اختبار کم چې منغو مغه د اعتبار کو سندونه اغراجم کوو کوی شوی سندونه من راجم کو جمع الطروق او د نورو سقر او یانو د غی پر روایت وبانه منګه د د روایت پیش کو نو د د روایت نه به احتجاج استدلال ننی ویل کیګه د اعتبار نمخ کی اعتبار یعنی دا غه عارض نمخ کی دا غه پیش کوول نمخ کی د دی وجنه وقد اخت و امن ظننا تا دی وجه نا آغا سڑه خطا شوی د چا چه دا خیال او گمان دی چې ان من قیل فیهی چه دا کم رائی پا باره که صدوق ویلی شوی نف حدیثو حسنن نو حدیث دا حسن ده آغا سڑه خطا دی زکا چه حسن آغا خو یحتج بیهی ده او من خدا خبرو کرد چې لا یحتج بیهی پا دی رائیس را کوئی احتجاج نینی ولی او حدیث حسن خدا مانا چه و حسن بانی خو احتجاج نیولکیږي نو چې حسن بانی دلیل نیولکیږي نو بیا خدای صدوق راويم دغه حکم دی اصل کې هاذا ما عليه اصطلاح ائمه تل جرح والتعدیل دا چې منکه ما خبر او کړ چې لا یحتج به حدیثه دا هغه خبره ده چې دا استلا د ائمو د جرح او د تعدیل لا او هر چې حافظ ابن حجر دی نو فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب تقريب التهذيب دای چې کوم د د د حسن لذاته واله د روایت ولکم د صدوق راوی د خفیف ضبط راوی خبره ده په دایات ساته د دا دا دا حافظ ابن حجر په تقریب التهذيب کې یو خاص اصطلاح ده بنسبتی د کم خاص اصطلاح بنسبتی لیکلې کلمه صدوق چې هغه د صدوق کلمه استعمال کړي ده نو ینی داغه په استلاکی او د مختینو د اې مو د جرح او تعدیل په پا استلاکی پای کې فرق دی ان شاء الله دا بر روانو کتابونو کې من غوایو تو اصول حدیث ګڼ کتابونه لکه مثلا چې من غ ان شاء الله تعالی مقدمه ابن صلاح وایو دیبانه په بیا ان شاء الله مشوره او کوچی آیا پاګی باندې چې کم ورسره ان نقط د ابن حجر د انقض على مقدمه ابن الصلاح ايده ان قد سريو وایو کزانله مقدمه وایو ان شاء الله دا به آینده بدی باندې سوچکو نو د حافظ ابن حجر په تقریب التهذیب کې دا غزان ل خاصه اصطلاح ده و اما اهل المرتبه السادسه هر چش په کوم مرتبه دا شپګم مرتبه یو فلان صالح الحديث یكتب حديثه کوم چش په کوم مرتبه نو فلا یحتج به اهلها داغی حدیث داغینا به احتجاج نو نو لے کی گی درې کمچه مخکینی دری مرتبی وینو اغینو خوفا یحتجو بے احلها. او کمچه دا رستی درې مرتبی دینو پدی که خدا فلا یحتجو بے بے اہلهم ٹک پدی کی پدی درې وانه مرتبو سره احتجاج نه نی نیول کیږي لیکن د سلورمي او د پینځمي داغي ځان له خبره او د د شپګم او ځان له حکم دی دا و و دا فرق پکې ده ولیكن یكتب حدیثهم للاعتبار لیکن د دې حدیث بلی کله کیږي د اعتبار د پاره اعتبار سمانا یو اعتبار اعتبار دا معنا چمنګ بددی د پاره منګ بددی د پاره د مخکینی چکم سلورم او پنځمه مرتبه وه چمنګ بددی د پاره د نورو شکر او یانو د غی سره به من موافقه او مخالفت ګورو دل تداوی چې د دې راویانو د شپګمه مرتبې احاديث به لیکلې کیږي لیکن لِل اعتبار اعتبار سمانا یعنی دا صرف ته شواهد او په متابعت کې پیش کولې شي ینه د دې اناتو ځان له استدلال نشي کولي چې داته په دلیل کې پیش کې بلکې د د متابعت او د دا دا شواهد داته په شواهد کې او د متابعت کې د بل روایت د پاره پېښ کولې شي ولکن یكتب حدیثهم للاعتبار اعتبارنا مراد اغ دی د اعتبارنا مراد متابعت دی فقط د پاره دون الاختبار د اعتبارنا علاوه اختبار کې خطا صرف د دغه راویانو دغه غی غروایات تا قتل د هغه راویانو, تا سقا راویانو روایت ته قتل د سقه راویانو د روایت سره ته موافقه کوله که موافقتي کوو د بیا غروایت ټیکو کو موافقتي نه کوو هغه او دا چې د نو دا صرف ته د تقویت لپاره د دیورای صرف د شهادت په طور بانی او دارنگی د دا مطابعت په تور بانی پیش کولیشی و ذالک لی امرهم زکا وجه داده دا چه دشپگم دا مرتبی دا چکم راویان دی نددی دا, دا خبره دا ظاهر دا فی عدم الزبطی زکا ددی زبط اغنشتا مراتب الجرح و د دا جرح مراتب او داغی الفاظ ما دل علا تلیین لین یلین تلیین نرمی توی سنگ کی د دا دالفاظ راضی فقول له قولا لينا لينا نرم نرم قول ما دل على التليين اغا الفاظ د جرحي چې اغه په نرمی باندې دلالت کوي یعنی دا اوس د جرحي اغه د ټولو نه چې کومه هلقه جرحه د داغې دا نه رانیولې ده وهي اسهلها في الجرح يو دا په جرح کې د ټولو نه اغه اسهل نرمه ده چبه اورایبان ادنا اونته جرحه معمولی اونته جرح حقيقي مثلا فلان اللین الحديث فلان چې دینو هغه په حدیث کې نرم دی په حدیث کې نه یانه دا معمولی اونته جرحه ده داس دا راویان او روایات هغه لکلان دی بیا ذکر کړي دي اما اهل المرتبتين الاوليين هر چې دلمبنو دوه مرتبه د راویان خبره ده نو لا يحتج بحديثهم طبعا د د هادونه احتجاج لکه براهرا نه کېږي لیکنتی د اعتبار دپاره لیکلی چې مطلب دا دی دا, دا ته به مطابقات کې او په شواهو کې هغه پیش کوی شي چې دی او روایت ګن سردونه اغ را شيفلانو اللهنو الحث یافی مقال په دی فلانکې راږي په کې مقال شته په کې خبر شته دی معصر ررح آدم احتجاج الاحتجاج وشي به ی بیا هغه مرتبه دا چې تسری شوي دی راوی په واره کې به عدم الاحتجاج به لکه مخ ذکر کړي فلان لا يحتج به او په دې کې یعنی په دې راوي سره احتجاج ننی ولي کیږي نو به عدم الاحتجاج به دا معنی ده چې باقيه تسری شوي محدثين تسری کړي چې فلان کې سره احتجاج استدلال ننی ولے کی گی او استدلال نني ولي کیږي او يا وشبه او د پشان الفاظ فلان لا يحتج به ضعيف لهو مناكير دد ز پاره مناكير منکر روایات دی دریم مرتبا ثم ما صرحا او بیاغه مرتبہ د چ تسری کړي شوي وی بیا دمه کتابه د حدیثی چې دد حدیثه کتابت هغه نه کیږي ونحوه او د دې پشان الفاظ فلان لا یكتب حدیثه یا لا تحل الروايه عنه دد روایت حلال نه د دې روایت باندې لیکلي کې چې ضعيف جدا یا واهن بمره دا الفاظ دي د دې کې هغه لفظي معنا هغه مقصود نه وي پر دا اصطلاحات د داوم دا سياده واهن بمره سلورمه مرتبه ثم ما فيه اس سختي طرف تر روان دي ثم ما فيه اتهام اتهام بالكذب او بیاغه مرتبه چې پای کې په اورایبان اتهام تو <تحمت> وی الزام وی د کذب او د دروغو او دا رنګ د وی الفاظ مثلا فلان متهمم بالکذب فلان کی متهم بالکذب دی متهم بالوضع دی یسرق الحديث په حدیثو کې اغلا کوي اوس پایره باندې حدیثو کې اغلا یعنی متهم بالكذب متهم بالوضع لیکن به با حدیث کی اغلا دام پاغه معنی کی استعمالیږي ساقط بے اعتبار دے او متروکن متروک دے ليس بثقتن او د ثقنه دے تاسو به متروک کی صرف یو خبر ویلې متروک الحدیث لیکن دل سردانور ردانور ټول الفاظ دا یو ځای کوي متهم بالکذب متهم بالوضع فلان یسرق الحدیث فلان ساقط ليس بثقتن دې کی راحب الحديث همرازی راحب الحديث بین زما مرتبه سمما سم دل علی وصفه بالكذب ونحوه او بیا بین زما مرتبه غا دلالت کئ د یورای موسوف کې دو بانی چې غا دروغجن دی او یا د دې الفاظ مثلا کذاب دجال و ضاع او یکذب او یذع دجال نه دا خبر رایا د دا مونږ چی پسافه نمبر کتاب کی صفه نمبر 123 باندې مونږ ویلو چې جرحه فلا يقبل الا مفسرا دا به مفسره قبليږي او لئن الناس يختلفون في اسباب الجرح فقد يجرح احدهم بما ليس بجارح کلا کلا جرح به وتنوکی او غب لګابای کې مونږه د شُعبہ او د نړۍ د مسلم ابراهيم نو صالح الموري باره کې ته پوس هغه اقوال هغه مونږه ذکر کړیو شُعبہ ویل چې رفلان کې په بدغه بيرزون اسباني کمچی اغه ইরاني او یا عربی استه پاغي باندې سور یاد ساته په غځې کې ما دانو ویلي کمچه كلام الاقران ده اقران ین دهم عصرو علماو د یو بل ببرکی د یو بل ببرکی چې کوم جرح ده اغیلم اعتبار نشتا کلام الاقران یني بازي داسي بازي راویان چې کی د یو علاقی سره تعلق ساتي نو دغه خپل منز کی چې دا کم په یو بل باندې جرح کوي نو هغه جرحله اعتبار نشتا دا په هر زمانه کې د ایمان والا ترمنزا د مؤمنانو ترمنزا دا و دا, خبری دا رازی دا خبردار رازی لګوس مثلا امام مالک د محمد ابن اسحاق کوم چی امام المغازی دی دا باره بارکه ډیره سخت جرحه استعمال کړي دا چی هو دجال من دجاجلا دا د دجالانو نه یو دجال دی حالانکه اوس محمد ابن اسحاق او امام مالک د یو زمانه خلق دی دغری جرحد یوبل مبارکی دا, دا امغه کلام الاقران یعنی د هم عصر دیوبل مبارکی جرها محمد ابن اسحاق دغه مبارکی خبرې کړي دی او هغه د مبارکی کړي دی نو دلیل اعتبار هغه نشته د دی وجنه محدثین وې کلام الاقران یتوا ولا یروا کم چې د هم عصر دیوبل مبارکی کلام دې یتوا دا براغوند کړي شي وَلَا يُرْوَا او دا دی روایت بن گی دا دی بیان بن گی مطلب دا دی لسه اعتبار نشتا نو دا دی دجال تکی نر آیات شو او دجالن یا فلان که دجال دی وزع دی یکذبو او یزعو دا بل دا آیات ساتهی بطیر صفحہ بانی منگا صفحہ نمبر اکسو اٹائیز بانی چې د تعادیل منگا ویلی نو پا دی کی پا سلورمہ مرتبہ کی منگ داووے لی چی کل کل با دی عرائی پا کی دا لفظ استعمال شی نو ما سنگ چی ابن معین حوالی سره داووے چې چی دی ابن معین کلا بأس بی ہی استعمال کی نو داغین مورات سی قرابی بی داریں گی دا صدوق دا لفظ دے دا بازی محدثینو پا نزبانی آغی صدوق همان بس یقدر استعمالی استعمالي لکبدی علماء کی ساجید ساجی سین الف ص او جیم یا ساجی دا بتا سو د جرح او تعدیل اسماء الرجال په کتابونو کې دا لفظ دا ډیر عمومي ساجی اغه کل کل د صدوق اطلاق کې پسې قوانی یعنی دا د محدثین بیا خپل اصطلاحات دي ثم مدل على المبالغه فی الكذب او بیا هغه الفاظ چې هغه دلالت کوي په مبالغه فلکذب باندې څنګه چې با په تادیل کې مبالغه والے لفظ استعمالې د نودارنګ جرح کیوم او دا د ټولو نه بدترین جرحه ده مثلا فلان اکذب الناس فلانی چې دینو د خلکو کې نهایت دروغجن دی یا الیه المنتها فلکذب او فلان کی بانی د دروغو ختمه ده د دروغو به بالکل ختمه ده انتها ده په کذب کې یا هو رکنل کذ فلان د دروغ ستند دا. یا دارنګ په کې نور فلانن منبعل کذب فلان کی سم د دروغ چینه ده یا معدن معدنل کذب د دروغ درنګ ده کان ده چې د رنگونه یو داغینا کولا یو شیبل دا روزي فلان د دروغ کان ده او داغی درنګ ده یا دارنګي پای کې راځي جبلن فل کذب دا مختلف نور الفاظ دي فلان کې سم د دروغ غردې یا کذابن جبلن د دروغ غردې یا دام بګه راځي فلانن جراب کذب جراب تیلې توې لګم چې وایو فلان کې سم د دروغ بوجې دا نو فلانن جرابل کذب فلان کې چې دینو د دروغ بوجې دا تیله دا. دا مختلف الفاظ دا راځي قا دا دی دا مراتب حکم سده اما اهل المرتبتین الاولیین هرچی دا لنبنو دو مرتبو چې با ایک فلان لین الحدیث تے او دوین فلان لا يحتج به یا فلان ضعیف دا دی دو مرتبو حکم سده دی لا يحتج به حدیثهم طبعا دا دی دا احادیثنا احتجاج نکی گی طبعا یعنی براہ د دا دینا طبیت لکاغه بد هم احتجاج نکي بظاهر بد هم احتجاج نکي دلیل کې بین نه پیش کې ها داغي حدیث د دا اعتبار د پارات لیکل شي مطلب دا ده دبل روایت د شاهد په تور باندې د متابعت په تی باندې تي لیکل شي چتې او روایت ذکر کی او دا روایت چپای کی فلان الین الحدیث فلان لا يحتج به داسې قسم راویان اغه ته د غيبو متابعت کی او پښښید کو توربانی اغه ته پیش کی ها اگر چی د دویم مرتبه راویان د دون اهل المرتبه الدا په درجه کی کم دي دا غلون باندې درجی نه اې دلون باندې درجی اغه گزارحال دی او دات بیا لقب درجه کی برهوتي دی او اما اهل المراتب الاربع الاخیرتی او هر چی د دروستنو سلورو مراتبو چې کوم راویان دي اهل دي خلق دي فلا يحتج بحدیثهم ولا يكتبوا ولا يعتبر به نخ ته د حدیث په استدلال کې پیش کولې شي ولا يكتبوا او نيته لیکل شي چیرې د لواز نور و شواهد او متابعات وګورم دا بځبه د دلیل کې پيش زبار الزګورم زب کنه یعنی نظر اچومه که ته چېرته د نور سدونه نه نه دا ته د د پارې هم نهشيلی کلی چې توله بیا ګځې او لته نور مطابقات او شواهد پیدا کې یاره خیر دی د دې لپاره نور متابعات او شواهد دې روایت تزن غورما چې کم کې دا دروستنوس لورو مرتبو راويان دي زيره که دا زدي او روایت په اړه کې متابعات کې او شاهد په تور باندې داخو پیش کولې جام نه نه ولا يعتبر به او نه پدي راويانو باندې اعتبار اغه کې دي شي چې ته دا روایت د بل حدیث په اړه کې دا ته د شاهد په تور باندې او د متابعات په تور باندې پیش کی چپدی کی تیو کارم نشکوله نو دا درې فصلو د جرحو د تعدیل باره کې او اسببل فصل کې به ان بیا منګه کم چې طرق د تحمل او د ادا دی کم چې مثلا پر روایت کې حدثنا اخبارنا ان با انا سمعنا عن دا الفاظ دا راضی نو پبل کی ان شاء الله تعالی دا د غزی کرکو او دا رنګي د روایت آداب سدي نو دا به منګه ذکر کو د روایت لیکل او دا ټول د حدیث او ریدل دا تحمل دا به ان شاء الله منګه په با بابه 43 کی ذکر کو تر اوسه پورې منګه پدی کتاب کی یعنی دو ابواب اغامنگا اوئے لی دو ابواب اغامنگا اوئے لی باب اول کی مختلف فصلو نو باب اول کی د خبر په مختلفو حیثیتونو سره تقسیمو او پای کی لکا یو فصل پا د د خبر تقسیمو پا اعتبار د راویانو د تعداد سره د راویانو تعداد په اعتبار سره او د اړنګ پای کې دا ټول خبره مقبول او خبره مردود دا ټول په کې اغه ذکر شو او په دویم باب کې منګه د جرح او د تعدیل حواله سره دا منګه ذکر کړه د دری فصلونه نو انشاللہ و تعالی سبانا بمنگا دا دریم باب دا ذکر کو او پدی کی طرق دا تحمل او دا ادا چه راوی دا با استازنا روایت اوری نو اغیر پا کم انداز بانی روایت که یا چکل بیا بیانی یا نو پا کمو الفاظ سر بی اغا بیانی